Cozet Dramatizare radiofonică de Titel Constantinescu După romanul Mizerabilii De Victor Hugo nu făcut semn să oprească. vă rău, doamnă? Sau poate copilul? Nu, ce domnule, doar până aici ne ajung banii. Adică, adică nu, nu, drumul domnule. meu e cel care, de care tocmai am trecut, acela în vale. Așa că... V-aș ruga, domnilor, să nu vă supărați, dar trebuie să cobor cu fetița. Vorbește Eu... de femeie, ne la mine. avem timp de pierdut, Vă rog să mă scuzați, de când am plecat din Paris, că femeia asta. Da, vă rog să ne dați banii de ajuns. Da, să lasă că știm noi. Hai, vă femeie, poporul vă, vă rog să mă iertați, vă rog să mă iertați! Hai, cozeta mea, nu fi speriată, nu plânge. Coborâm, coborâm, gata. Iertați-mă, vă rog. Iertați doamne, doamne, dacă vreți, știți, eu înțeleg. Eu nu pot să vă las, sunt drum, doamnă. Haide, domnule, pornește-o doamnă. Lăsați, lăsați. Eu aici trebuie să cobor. Drum bun, doamnă, drum bun. Vă Aveți grijă de fetiță să nu se îmbolnăvească! Domnule, mulțumesc, -a doamne, da. doamne, vă mulțumesc. Doamne. E, Hai, coset, hai, hai, încă puțin. Hai, hai, și ajungem noi undeva. O, oh, doamne, fetița mea. Ia, mea, fetița. Ai, vin, o vin, vin aici. E de dur piciorul, și nu știu. Hai, mai Hai să vezi că nu mai e mult. Hai, mult și ajungem. Nu ne-au ajuns banii pentru diligență, doar atât cât să mai scurtăm din drum. Cu ce mi-a rămas? O oh, doamne, abia dacă mai ajuns pentru câteva zile. Am bani deoparte și pentru căzduire, și dacă ajungem în satul nostru, mai găsim noi pe cineva care să ne ajute. Hai, hai conțit! Încă puțin și gata! Încă puțin. Adună-ne vin! Doamne, vine, Vreți să nu-l schimb, cum te știm noi mare, pe hlivanești din stare să ne dai zeapă de sfeclă! E <laughs> mai ta ți zgura că doar beau și eu la cot cu voi pahar de vin, nu? <laughs> Așa că am eu o grijă să fie din la bun Pe care îl mai am în pivniță Da, să vezi că ne știu noi cine ești da. De cât da. ai deschis cărciuma aici da. La Montermei da. Nu mai am trai bun cu nevoastră da. Zici că prea repede mi se golește buzunarul da. Nu te văd bine, te bat, de ce? O să te da. bat odată și odată toate nevestele din sat da. Ai da. văzut și upoi, buzunarul, da. să știi da. Da. Da. ce? Eu nu am pe Madame dar, mea, iau scolul. O știți, doar, nu? E câte o munte. Să sperie toate nevestele voastre când o striga odată la ele. Dar unde e muntele? Că o încă nu Ia, uite-o! Uite-o acolo, mizocormul! Cu fetițele! de te Ia, ia, ia, ia uitați-vă la ea ce mai zdrahoară de femeie! Da și fetițele mele, eh? am două turturele, nu alta. Ei, ternadie, ne totuși cu vorba da, da. și a uitat să ne mai aducem o cană cu vin. No, da, Da, și da Acum, bine, bine, vine, Ai, ai, urturolele mele, râdeți, bucurați-vă Ai, ce mai păpușele, ce mai micșunele Două păpușele, două micșunele, două turculele, nimeni ca ele Mamie, fatăța mea, o să ne oprim puțin aici la hanul ăsta Ia-te uită, o femeie cu două fetițe, ca și tine de mici O fi stăpâna hanului dar ce mare și colțuroase. Dacă n-ar avea două fetițe atât de frumușele, aș zice că e mama pădurii. Mă opresc aici. Trebuie să mă opresc. Bună ziua, doamnă! Doamnă, dar ce fetițe frumoase aveți? Bună ziua! Mama, ia-te, uite-o, de fetițele mele Da, și-a e foc de frumușică Mulțumim Dar e puțin mai mare decât fetele mele A, a trecut de trei ani mm, Ca a mea cea mare, cum o cheamă? Cozet Ia, uite-te la ea Ia, uite, Să a și cu fetele mele Ei, Eponine, Azelma Hai, jucați-vă frumos cu ea Da, copiii sunt prietenesc repede Ia, parcă ar fi trei surioare Da, da, surioare nu prea avut cu cine să se joace până acum, doamna. Eu sunt doamna Tenarzie. Bărbatul meu și cu mine ținem hanul ăsta. Da, dumneata, cine ești? De unde vii? E... Dirigența a trecut de mult. Te-am da. văzut coborând din ea. Mai da. apăcut așa, deodată. Abia mergi, te văd obosită. E... Și cu fetița asta, după dumneata, nu ești de pe aici. Mă cheamă Fantin. Vin de la Paris, da. O, oh, ia mulți. Merg mai departe, încă vreo trei sate mai încolo. Dirigența, știți... Nu m-am simțit așa bine și a trebuit să cobor, să nu mi se facă mai rău. Păi, dirigența a plecat. Nu sunt așa de obosită. Eu... Ai, ești galbenă la fața femeie. Se vede cât colo că nu ești în toate apele dumitale. tale. Spui că vii de la Paris. Da, da. A, am vrut să muncesc, dar n-am mai găsit de lucru. E greu cu un copil de pe tine. Mă întorc acum în meu, poate cine știe uite la ele, ce A, la Paris, muncitoare, zici. da. da. E, se vede cât colo că nu calcea marchiză. Uite la ele, fetițele ăsta s-au împrieteni la catarat. Să jur, chiar să jur că sunt surori. Da, surori, da, da, surori. Ai spus ceva? Da, nu, să vedeți, nu, nu, nu. Ii, dar o odată. Doamna! doamnă, să vedeți... Doamnă, Tenardie, spuneați de fetițe că par a fi trei surori. Doamnă, nu vreți, nu vreți să-mi țineți dumneavoastră, fetița, până când eu m-aș întoarce tot la Paris, aș găsi de lucru și... Ce, ce, ce spui, adică cum? Fetița, fetița mea cozet să rămână la dumneavoastră, să o țineți dumneavoastră pentru un timp, până ce eu, doamnă, Dumneavoastră, doamnă Tenardie, aveți un han, aveți. Doamne, o zi... Dumnezeule, femeie! Ce da, ce strice prin cap? Vedeți! Nu pot să-mi țin fetița lângă mine dacă vreau să găsesc de lucru. Dacă ai un copil, nu se uită nimeni la tine. Când v-am zărit fetițele, m-am simțit tulburată și mi-am spus: Iată o mamă bună! Da, sigur, o să fie ca trei surori dă-mi Am să mănânc apoi cât mai repede. Doamnă, vă un voi sămțineți fetița. E, celebre e să-ți Nu e atât de ușor. Am să vă dau 6 franci pe lună. 7. 7 franci. Niciu băbecuț. Și plata înainte, pe șase luni. E bărbată meu! Am să plătesc, Și pe să deasupra plătesc. 15 franci pentru primele cheltuieli. Să n-avem vorba. Da, În da. total 57 de franci. Așa. Am să plătesc, am să plătesc. Am să câștig la Paris și îndată ce agonisesc ceva, mă înapoi să-mi au Da, de a le îmbrăcămințe are? Are de toate. Sunt aici, doamnă, legătura. Să le pe toate. Da, da, sigur da, că Care v-a să zic că ne-am înțeles, nu? Da, da, care v-a zic de... că, de... că ne-am înțeles? N-am înțeles, n-am înțeles, coze dragă. S-a liberit taban bine. Acum o să pot plăti în sfârșit de 110 franci. Scatența era, chiar mâine, îmi lipseau tocmai 50 de franci. <laughs> Ascultă Cocoană, acum ah. e știi că ai pus la cale o capcană grozavă cu fetițele noastre? Eh? bravo, al nevastă. Ah, păi să nu zici că nu ne potrivim amândoi. Eh? <laughs> O să ajungem a sapă de Femeia ne-a trimis bani de câteva ori și mărmă mai primit nimic. Adică cum? Noi ținem în casa noastră, lângă fetele noastre, un copil de pripas, de pomană? Poftim! Au trecut mai mult de patru ani. Ha? Ce ai de Hai, femeie, spune dată, ce ai de gând? că saia nu mai dă niciun semn de viață. O mai fi trăind, o, o fi murit, cine știe? și Și mai tu. Nu mai tu ești de vină! Eu, Data? Da. Eu sunt de vină! Da, tu. Cine s-a repezit atunci să ceară bani ca să-și plătească datoriile, să scape hanul de la prăpătă. Păi, Ia, ascultă, domnule Tenardier, să nu o faci acum pe cu mine, că nu s mai merge. Slavă Domnului că nu cu și regine! Dar aveam nevoie de o slujnică. Aveam. Ah, să băture, să spere scările, podele, să aducă apă. Ia spune, domnule Tenardie, dacă n-ar fi ea, cine ne-ar apă, tocmai de la izvorul din pădure, că nu e niciun strop de apă în satul ăsta, numai piatră și pământ galben. Azi, ia, încearcă, încearcă tu să afli ceva. Femeia aia o fi murit și noi. Ok, iar a spart plantaia de cozet, a spart ceva. După ce cuține pe gratis, pe mâncare și dormit, poftim, ne mai face și pavă. Hei, coset! Aveți dreptul să Ia te uite la ea, mai face și pe spăsit, abia ajuns cu ochii în jos. Doamne, eu, eu, eu era ha, să mi taci, sa de Ficocii! Ce-i spart? O stică? Hai, și era aproape plină! Și te-a pus-o ei de acolo! Doamne, dar eu, eu voia... Voia, voia, ce ai, Ce voie? Ah, nu voi! Hai, zi, ce voie! Ah, bine, atunci am să-mi întreb pe fetele mele să vă dine ce spune! că do doar erau pe-aproape, să-l jucau cu, cu păpușa. lasă să vedem, băi! Vedem, vreacuși! Eh, Eponin! Selva! Zelma, fetițele mele, unde v-ați ascuns? Ha? Păi s-au ascuns bietele de ele, sigur că s-au ascuns, fiindcă s-au speriat, bietele mele, fetițe. Zelma, Eponin, unde suntem? <trui> Eponin, Eponin, ce-i cu tine aici după ușă? <trui> Și Zelma, unde Creziu. Creziu s V-ați speriat, puicurțele mele. Vreși creșiu, eu, că s-au speriat. Cozet, cozet. De data asta, nu te bat, dam să te las flământă două zile. Ai auzit? Două zile! Zelma, Zelma! M-a scozi, e doamne. în dulap. În dulap? Da. Doamne, doamne, viața m a, -a, -a. fătiță. Dar de ce? De ce Zelma mea frumoasă și dulce? Ia, eu, eu n-am vrut, sticla era pe masă și eu am trecut pe lângă ea și... Am spart-o și mă oh. mă ascund și... Sunt tu? <laughs> <No. laughs> Și pentru asta plângi atât Păi sigur că sticla trebuia să stea pe masă. Numai cozete de vină sticla trebuie să fie pe raft. Da, da, domnul Tenardia a băul din ea și să domnul Tenardia. V-a zic că după ce te ținem de pomană în casa noastră mai și părăște. Nu Am spus eu, femeie, că trebuie să facem ceva cu fata asta. Bine că va a trecut speriatura de Hai, Hai, hai, hai. vă Chiar dacă nu e o păpușă prea alătoasă Vrem păpușa din vitrină Feteță lăptate, de și o că vreți Dar de unde să avem noi bani pentru ea? De unde costă scump? Că dacă am ști, Unde să o găsim pe mama fetii ăsteia? Am avea cui cere? Și cât cere? Păpușa din vitrină e o păpușă adevărată Cu ochi Cu ochi e de mățină Și mai tot de lac e ca Aia, aia, aia, aia. Lasă, lasă, lasă, aia nu-i pentru voi. De unde ați am bani? Nu vedeți că stăm în vitrinea de atâta vreme, cinţi s-o cumpere în satul ăsta prăpădit? Da, aşa voastră e frumoasă. Așa, aia, așa. Da, chiar dacă i s-a rupt trochița și părul s-a plăcit de-aia. Da. Coze! Ce stai știu, te uiţi o proastă! Fuţi spală paharele din gârciubă. Hai Veţi să nu spargi vreun of. Apoi scările! D Ai uitat că trebuie scoarate în fiecare dimineață? Și apa, apa din cădări Hai, mișcă-te la ea Hai, hai, să nu te mai văd Să nu te mai văd La treabă, la treabă Stele, stele sus cer Stele, stele ele a... au adormit toți. Aici sub scară, unde dorme nu-i nimeni. Doar pisica. Da și ea doarme. Și săbiuța mea de ele, era aruncat undeva prin curte și am luat. Ei jucăria mea. Vrei să-ți cânt? Săbiuța mea. Am să cânt încet, încet. Să nu ne audă nimeni. Toți oamenii care vin să bea la crăciuma domnului Tenardie spun că am glas frumos și mă rogă să le cânt. Dar stăpâna nu mă las <laughs> Și toți îmi zic Ciocârlia <laughs> Auzi, ciocărlia. Dar ciocărlia cântă atât de frumos Ei doar pasărea soarelui Ai cântă soarelui Pe când eu <laughs> Ciocârlia În pădurea de stejar, Luna Ciocârlia? Mm -hmm. Ciocârlia? Cine e? Cine mă strigă? Eu nu sunt Ciocârlia. Mm. Ciocârlia e pasărea soarelui, soare soarelui. Dar eu... și tu cânti la fel de frumos. Ești o fetiță cu glas de aur. Eu sunt Cozet. Cozet? Ciocârlia? Dar cine ești? Unde ești? Nu. eu sunt cineva la care visezi atât de mult. Mm -hmm. Ne cunoaștem. Da? Ochii tăi se uită mereu în ochii mei. Și vorbim amândouă, chiar dacă nu mai auzi glasul. Mm. Dar Stelele sclipesc pe cer, Crăciunul e atât de aproape. Auzi cum minge, auzi clopoței de la sânii mm -hmm. și îngerii, Auzi cum cântă îngerii. La ceasul acesta glasul meu se face auzit, Căci iată, iată, poveștile au pornit în carul lor de zăpadă, pe la perestrele copiilor. Ah, cine ești? Spune cine ești. Apropie-te. Da. vino la fereastră. Da. Pot să deschizi încet? Nu-i prea frică. Hai, vino, ha -ha. vino doar o clipă. Mi-e frică. Dacă se trezește doamna ten artier? Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. Nu se trezește. Doarme adânc. Spore! Da. Auzi cum zfore? Da. Hai. Deschide încet fereastră ah, Ninge, atât de frumos Mi-e de tine, sunt și eu atât de singură Toți mă iubesc, dar nimeni, nimeni nu mă poate lua Sunt atât de scumpă Hai, hai, privește-mă nu, nu, nu, nu, nu, nu acolo faceți capul ha? Mai mult cu mult Ce frumoasă ești, Dar Nu înțeleg, nu înțeleg, Visez, nu? Toți copiii visează, chiar cu ochii deschiși. Și uneori seara, mai ales iarna, când ninge și cântă îngerii, copiii pot visa la țara păpușilor și țara asta este atât de aproape, doar să vrei să-i treci pragul. Hai, vino! De când vreau să fii prietene? Nu nu, nu, nu, nu, rămân la fereastră. Să nu se trezească, madame de mi-e atât de frică. Oh, ce frumoasă ești! Cât aș vrea să te țin măcar o dată în brațe. Vrei să vin în brațele tale? Vreau, vreau! Dar cum? Dacă sparci ceamul vitrinei, se trezește tot satul. În popușilor nu se aude niciodată un zgomot. Eu voi pleca încet și tu mă vei aștepta la fereastră. Oh! Oh! Gata! De când să stau și eu dată în brațele unei fete, Dar părinții copiilor sunt atât de săraci, nu au bani să mă compere bine în brațele tale, ciocârlia! Deci, ciocârlia, prietena mea cea mai bună! Hai, hai, cântăm ceva, spune ceva! Uuu, ce mai subțire aveți voi, copii! Și ce piele caldă! Eu, Și au, au ceva, au ceva bătând în pieptul tău! Ce? Niciodată n-am auzit un sunet... Cea mai frumoasă seară din viața mea, ce mult aș vrea să mai rămân și eu, și eu. Dar cine să-mi facă mie un dar atât de frumos? S-a trezit cineva! Preacă, uluce cât e rog! Dar îți bate inima! Visul s-a sfârșit! Fugi! Ne vom vedea mâine când merg la izvorul din pădure. Te aștept! Fugi! Fugi! De vis frumos Și cum ninge. Cum mai ninge Cum se mai simte la soara, surpise? S-a mai liniștit puțin, domnule doctor Injecția pe care i-ați făcut-o a adormit-o repede mm -hmm. S-a trezit adineaori Întreabă mereu de domnul primar, Madeleine Dar de a mai venit fi cu el? Mă mir și eu că întârzie. De când a găsit-o pe stradă, flămândă și bolnavă, a vizitat-o mereu. Parcă ar fi copilul lui. E bun și blând cu ea. Oh, ta, Fantin. Vă Vă Vorbiți de domnul Madlen. De ce nu vine? Vreau să-l văd a spus că merge la Montfermei Să o caute pe fetița mea Pe Gozet, Doamne N-au trecut atâția ani și eu Eu Liniștește-te, liniștește-te, Fantin -a Nu a spus, mai vorbi Mi-a spus plec la Montfermei Ți-o duc în curând pe Gozet. În curând, așa a spus Vreau să-mi fac o surpriză mi-a dat să-i scălesc o scrisoare pentru denardieri, să vadă Hangelul că, că e chiar scrisul meu, că eu o vreau pe Cozet, că îi se va plăti totul, totul. Autoritățile n-ar să le dau voie să mai țină la ei dacă li s-a plătit datoria. N-am văzut-o de aproape 5 ani. 5 ani? Îmi se Mereu, acum mi-o domnișoară, are șapte ani, aproape opt. Sunt sigură că e aici pe undeva. Așteaptă să-i dați voie să mă vadă. Hai, Fantine, hai, hai, hai culcă te la loc și fi curând. Hai, gata, gata. Așa, liniștește-te. Foarte curând copilul o să fie iarăși lângă tine. Are dreptate, sora Silbis. Toată lumea de aici are dreptate și toți se iubesc. O să doarm aici, lângă mine, cu mine. Coset. Coset. Coset. Adoarme iar. Te s-ar liniști, piata femei. Dar jofii cu primarul Madlen. Dumneavoastră, domnule primar. Cum se mai simte, A Acum e mai bine. Dar am fost foarte îngrijorați. Ne-a spus că sunteți la Montfernei. Să o aduceți pe COZET. Da, da? Ați făcut foarte bine că ați lăsat-o să crede așa. Dacă se trezește și vă vede fără COZET, ce o să-i spune? Dumnezeu ne va lumina. Vai, vai, vai. Domnule Matleu. Ați alpit peste noapte. Sunteți obosit, parcă... <laughs> Soră, sulpis, grijile mele sunt atât de mari N-am timp să vi le dezvălui. Poate mai târziu... O, Doamne... Acum aș vrea să o văd pe Fantin. Fără coset? Peste două, trei zile o voi aduce, sigur. Mă însă că până atunci... Fantin. Să încercăm să-i dăm putere să vă Măcar în ultima clipă să o vadă. Mi-e teamă. Nu trebuie să o văd acum pe Fantin. Măcar eu să o văd în ultima clipă. De cozet voi avea eu grijă. Ochii Fantinei ne vor vedea din cer și ne vor călăuzi în Mergeți în încet. încet să nu treziți. Abia a dormit. N-a vrut să mănânce nimic. Oh, nu mai are puteri. Oh, Fă-te! <gânt> Doamne! Ai grijă și de iraca Cozet! Cozet! Unde-i, Cozet? De ce n-ați adus aici patul meu? Să văd când, când mă trezesc! <gânt> Aliniște-te, Fandi! Copilata e aici, aproape. Ce văd ce mai târziu. Oh, Acum. Acum. Încă nu, nu. Mai e febră. mai întâi să te faci bine. Nu mai am nimic. Nu mai am nimic. M-am vindecat. Cozăt. Cozăt. Fătița mea. Vezi, vezi, vezi cum fac culburi. vreme vei fi în stare asta nu te-au voie să te aducă fătița. nu e bine nici pentru tine, nici pentru ea. Când te liniștești, să-l chiar eu. iar vorbim da, da, vorbi încet, iar vorbi încet, să nu speri. Mai târziu, Fantin, mai târziu. Ați călătorit bine, domnule Madlen, ați călătorit bine. Ce bun ați fost că v-ați dus la ea. O îngrijau bine soții de Nardie? A nu i-a fost fric din Nu, nu, nu, Cozet a ajuns cu bine, e frumoasă, e sănătoasă și o să o vezi curând. Dar liniștește-te. Hai, Fantin, ascultă-mă. Glas frumos are ca o jocărlie. Da. Da, e glasul ei. Nu, nu, nu, nu, nu, mai nu, Poate că nici n-a fost. Cosette! Cosette nu, nu, nu, aici! Nici Nici n fost aici. nu, aici. nu, S-a zis bani ziti! Unde este coza? Făștește-te, te, Magdalene! Cine a cântat? Facține. Nu era cum să. Nu, nu, nu. Nu era. Era ea. Ciucărfulia mea. Ciucărfulia mea. Domnule doctor, domnule doctor, Fantina! Oh, Fantina. Fantina! mă te rog, iartă-mă. O voi găsi pe coset, o voi lua cu mine, la mine. Voi avea grijă de ea, odihnește-te-n pace, Da, domnule! Da, domnule! Da, Tu, paharele la masa de rângăceală! Da, da, da, da, to domnule, E recolatat, furile, paharele! Da, da, do de da, domnule, dragă! Da, da, da, da, da! Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, am adus, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Caniat, Tu-i să fii pisică să poți umbla pe o vreme ca Ei, Hei, ar ce nu-i adăpat calul? A Da, Auzi ce spune clientul nostru! Calul meu e moarte, tete! Vai! te mine, coset, n-ai adăpat calul, Dar Da, domnule, calul dumneavoastră a fost adăpat! Ia te uită la ea, e cât un țar și minciuna e ca un armăstar! Eu îți spun că nu-i pat. Când e sete, calul meu zforești. <răși> Înțelegi? Într-un anumit fel pe care numai eu îl cunosc. Hai, hai, hai, un... cumple imediat căldarea cu apă și vei calului să bea. Hai, Da, în butoi mișca. nu mai e niciun strău de apă. adu mă, imediat, auzi la ea. În butoi nu mai e apă. Parcă n-ar fi destul apă la izvorul din pădure. Iată, ia căldarea. Uite și 15. Bani să cumpere o pâine mare de la brutărie. vreme, Ujuta. Dar toate ferestrele caselor sunt luminate. E seara de Crăciun. Copiii așteaptă pe moș Crăciun cu zanea lui trasă de cerbi. Iată și vitrina prăvâlii de Pupușa, pupușa! Ce frumoasă e. Are de aur în păr. Și mari ce vis frumos am avut noaptea trecută. vântul vântule, vântule oprește-te puțin. Oprește-te puțin, parcă-i aud glasul. Ciocălia? Ciocălia? Unde-ai plecat? Ia-i! i avut Ia glasul. Draga mea, păpurșă din vis, e mi-e tare frică de întuneric și trebuie să merg până la izvorul din pădure. Nu? Să nu-ți fie frică? Nu. Voi ruga stelele să răsară pe cer și vântul să nu mai bată. În noaptea asta vine moș Crăciun. Fiii. Am să luc și pe el să ce-i te... ce da. acolo! Eu uit uite la ea! Eu aștept să vină cu apa și ea... Ia... Da, doamne de nartie! Da, da doamne de nartie. A și vântul, apar stelele. Una, două, trei... Ați ah, îți mulțumesc, păpușa mea din vis. Cerul s-a umplut de stele, îți mulțumesc. Acum trebuie să plec până la izvor. Dar acolo, în pădure, stelele nu se mai văd. Și gregile copacilor scârție și... Sherbidin. Mai e puțin. Ops! Îți duc eu căldare. Domnule, domnule, cine sunteți? De unde-ați acolo? <laughs> Nu-ți fie teamă. Duceam pe aici și am văzut o fetiță abia cărând o găleată mare cu apă. Eu, <laughs> Câți ani ai? Opt ani, domnule. Și mergi departe? La Harul domnule. S-a terminat apa din butor și stăpâna mea... Asta înseamnă că n-ai mamă. Nu știu. Nu mai știu. Alte fetițe au. Eu nu știu. Cum te cheamă? Cozet. Ah. Și... Cine te-a trimis atât de târziu după apă? Cum cine? Doamna Fenardie! Ea și domnul Tenardie sunt stăpânii Hanului. Merg și eu cu tine. Voi dormi în noaptea asta acolo. Și stăpânii Hanului n-au slujnică. O, domnule, dar eu chiar asta sunt. Slujnică. Nici n-am să mă joc cu popușa Zelmei și Eponinei. Au o vechi Da Uretă, dar mie îmi place. Mi se pare frumoasă mai ui din când în când te ascuns la ea. Dar nici pentru asta n-am timp. Doar noaptea când ninge vine la geamul meu, popușa din vitrina prăvâliei cu jucării cu ea mai stau de vorbă. Vai, domnule! E atât de frumoasă! Și are ochii albaștri! Oh, da, intrăm în sat! Dați-mi căldarea, domnule! Să nu vadă stăpână că ajută ceva. Mă rog! Ce e? Banii! Am pierdut banii! 15 bani! Trebuia să cumpăr pâine de la brotarie, ce o să spun acum? Am să mint, am să mint! Domnule, vă rog, dați-mi galeata, dați-mi, vă rog! Așa... Și spuneți-mi, domnule... Cine sunteți? Că o să mă întrebe, doamna Tenardie. Ești Ionată? Acum ah! ah, se vine, Nicăloasă. Ah! De unde mi-ai foimerit? Doamnă, doamnă, iată un domn că vrea să tragă noaptea asta la hanul nostru. Ah, dumneavoastră, domnule, poftiți, domnule. Bună seara, doamnă. O să? Atunci da... și un pahar domnului. Da, doamnă. Da, doamnă. Da. Ai cumpărat pâinea? E trebuia să faci ușa. Am bătut, bătut. N-a deschis nimeni. Hai, hai, dam banii înapoi. Să vedeți eu când... Oh, ai pierdut banii? Să ai de gând să-i furi? Ah, oh, biciu, unde e biciu? De data asta nu mai sta. Biciul! Iertați-mă, doamne. Iertați-mă, da? Chiar adine am văzut cum din buzunarul fetiței a căzut o monedă. Oh, ia uite-o o monedă de argint! A, nu! Nu, domnule! Nu erau de argint bani mei! Erau 15 banului! Banul meu nu! E, chiar moneda asta era, cum ai uitat? Era o monedă de argint! Ah, hai, Cozet, aduc mâncare, domnule! Că vreți să cinați, domnule, a? Hai, hai, hai, Cozet, fugă. Da, domnul! Da. Cine-o fi omul ăsta? O fi sărat, lipita moneda de argint? El a aruncat-o pe jos, am văzut eu! No, no, no, no. Ei, Zelma, Eponia, no, no, no. ce faceți? No, no, no. <laughs> Jucați-vă, dragele mele, vedeți să nu sticați păpușa. Ah, că noi suntem buze. săraci, n Lasă, am bani să vă cumpărăm buze. alta. Mama, mama, ce? Acoset! Cum îndrăstești să pui mâna pe păpușa fetelor mele? Doamne, că zuse păpușa și eu am ridicat-o, să le dau fetelor. Doamne, n-a făcut nimic. Lăsați-o și pe ea să se joace, e tot un copil ca și el. Trebuie să muncească, domnule. Nu o hrănesc ca să se joace. Hai, Cozet, treci și de pletește pe petelor. Și dumneata, domnule, poftă bună. Ce treaba e dumneata cu povestea asta? Cam, cam cât poate să coste perechea aia de ciorac când o să fie gata? Pe puțin 30 de bani. Vă dau 5 franci pentru ei. 5 oh. franci! Domnule, domnule, bine, dacă așa vă e voia, vă dau, vă dau perechea asta de ciora pentru 5 franci. Vă dau, da, cu barii pe masă. Așa. Partim. Da. Ei, cu 10. Da, domnule. Acum muncești pentru mine? Joacă-te și tu. Cum? E, e adevărat, doamnă, pot să mă joc? Da, jacăte. Nu e dracu' să fie omul ăsta, domnule, de la 10, Și eu! Ce! Po fi fugă și un milionar care umplă în haine de asta să pe el. Dar o fi căutându ceva, mai știi? Nu, nu, nu, ai dreptate. S-ar putea să fie vreun mare bogataș. Ăștia <gură> sunt cam suciți la cap câteodată. Ia, să-l trag eu puțin de limbă. Tragi, tragi, domnule... Cu mine vorbiți? E, da, v-am spus, domnule. <gură> e, ne mai schimbă și noi părerea câteodată. De. Vedeți, dumneavoastră, Am voie să se joace fetița, nu mă împotrivesc, dar a, asta merge numai dată, fiindcă sunteți dumneavoastră mărinimos. Dar, vedeți, ea nu are nimic, trebuie să muncească. Asta înseamnă că nu este dumneavoastră. Nu, domnule. E o biată sărmană pe care am luat-o din milă. Mai ca sa nu ne-a mai trimis niciun ban, cam de multă vreme. fi și murit. Dar, mea! Mama, mama, mama, coset a luat pe lasă pe Doamne, dar l a pus să mă joc și eu! Da, dar a luat cu Eu uite te la el! Hai, o cu mâinile murdare! E! Aţi văzut, domnule, ce crezunea Că dacă mi-ai plătit ciorapia asta înseamnă să-şi facă de cap? Da unde unde Unde-i domnul? unde A fugit! A fugit? Fără să plăcească mâncarea! Şăriţi hotoori! ia mi nu Domnule, te e ce face? Ce? Să mai nu, vezi ce, ce... se întâmplă aici? Pe a fugit mai... milionarul Domitale. da! o da, da. da. da. da. milionar. E un hot. Eu zdemine. Hai, hai, hai că tu ești de. Uite, s-a întors. Oh. s-a întors. <coughs> Ascultă, domnule, domnule. De da, ce asta? Hm? Ce simbrați? O păpușă, păpușa din vitrină. Păpușa din vitrină? frumoasă e? Oare cât o fi costat? Cât o fi costat? Păpușa din răvis. Căzit. iau, Iau! Cum? Iată. Ui, cine să-l Nu bătiniu' asta, Păpușa costă cel puțin 30 de franci. -i. Lăsă prostile. eme. Lasă prostinele pe prânci în fața omului astuia! Cozet! Da, domnule, ce ne Cozet! Dragă Cozet, uite, domnul îți dăruiește o păpușă! Iau. o Ia-o, ia-o, e a Da, Sigur că da, e a Dacă domnul ți-a dăruit-o, nu? Da, da. Eponin? Zelma? Ei gata, hai, la culcare e târziu, copiii dorm la ora asta. Hai, hai și tu, coseta, la culcare, draga mea. E, a trudit destul astăzi, mititica, domnule, trebuie să se culce. Hai, hai, fetițo. du-te la culcare, da, da, da, ia-ți și păpușa cu tine. He? Noapte bună, dragele mele, da, noapte, noapte bună. Noapte bună, Iată-mă în sfârșit cu tine, lângă tine. Te iubesc. Îți mulțumesc, papușa mea. Mulțumește celui care m-a adus la tine. El? Da? El e Moș Crăciun? Dacă vrei tu, poți să-i spui și Moș Crăciun. <gântul> Zica China, 3 franci, camera, camera zice franci, Roman zice, 5 Total ne 5, 23 franci. Asta e? Ce? Ia, ia, ia, ia, una peste alta, eu, eu zic așa, milionarul ăsta nostru are de plătit 23 uh, uh, de franci. Uh, nu, no, nu, no, nu, no, uh, 25 uh, de franci. nu, no, nu, no, nu, no. 27 de france, asta, no, știi ce, lasă 23, că nici așa, 20 de franci. O să plătească. O să plătească, trebuie să plătească. E, și după ce pleacă el, o da, faci pe fata asta, cu păpușă, cu tot. Așa. A, bani, fără păpușă, doar. De... A! Ah. Domnule! Yeah. Vai, chiar așa de repede? Da, doamnă! A, ah, prin urmare, domnule, n-aveți nicio treabă la mă Nu, doamnă, mă aflu aici între cât vă datorez, doamnă. Poftim nota, domnule. A, a scăpat ușor, știți? Noi suntem hancii stiți, noi nu luăm pielea de pe clienții noștri. Eh? Cum vi se pare? Mult? Nu no, nu se poate, domnule, să vedeți. Nu, nu, este... doamnă, nu, nu, nu, nu. Mă gândeam în altă parte. Vă merg bine afacerile? Așa, așa, așa, domnule. Așa, domnule. Vremurile sunt foarte grele, mușterii puțin, mai rar vin pe la noi călători bogați și mărinii moș, ca dumneavoastră, şai, nu? Şai. Avem atâtea cheltuieli și mai e și fetița asta care ne costă o groază de parare. Cozet? Da, da cozet, da. domnule, abia ne ajungem. N-am da. nevoie să mai hrănesc și copiii altora. Da, da. E, mă gândeam dacă nu vă e cu supărare. Da? Ce-ar fi dacă v-ați scăpa de ea? A, ah, cum, cum? Nu știu, nu știu, păi, să vedeți să... Bine, bine, domnule, luați-o! Luați s a făcut? ce, ce? -au chiar au luați? Da. da, vă rog, chemați-o! Femeie, femeie, femeie, ia, ia, lasă-ne sigur. Da, da. Hai, hai, hai, lasă-ne da. sigur că am ceva de discutat cu domnul așa, ca între bărbați. Da. Domnule... Domnule? Domnule, domnule, domnule eu... Trebuie să vă spun că o ador pe fetița asta. Care e fetiță? Pe, pe cozet. Așa că luați-vă banii înapoi. Domnule, eu pe copilul ăsta îl iubesc. Da? Da, da. Ne-ar lipsi foarte mult dacă nu, nu, nu o să mă... Știți de când o creștem? De când era, uitați-vă, da, nevastă-mi adevărat că e mai iute, dar, dar și ea o da, așa că, domnule, nu știu cine sunteți, nu știu de unde veniți, nu știu încotro vă duceți. Și dacă ni se face dor de cărlia noastră, noi <sus> unde s-o căutăm? Hm? Domnule, domnule, ce mai la deal la vale? am nevoie de 1500 de franci acum pe loc. Asta e. E. Ofi. Gata, oftim bani. Hai. Chema tine? Gata, gata, gata, s-a făcut, s-a făcut. Ne Nebastă. Da. Nebastă. Ia, ado, ado pe coșe tu faci. Hai. Coșe. Coșe. Stă Da, Da, Stă tot să când să spălă țigărie, doamne ție. Ai, draga, mai nu cine să gândească la scardole încolo când au intrat zilele în sac. Hai, vino că te cheamă, domnule. Hai, da. Cozet, da. ia pachetul ăsta. Uh. Ai haine groase de drum. Îmbracă-te, dar repede. Ha, repede! Draga mea, fetiță, domnul vrea să pleci cu el la Paris. Știu că ți va fi greu fără noi, dar dacă tu... tu e adevărat? E adevărat, Cozet. Vrei să mergi cu mine? Uh, da, da. Pot să iau și... Păpușa? E, poate că păpușa... Păpușa e ta, Bineînțeles că va merge și ea cu noi. Hai, fugi, fuci da. Doamne, mă doare sufletul. De când eram mică, mica am cunoscut-o. Rămâneți cu fetițele dumneavoastră, e, doamne. Da, da, da. Hai, hai, hai, de lasă. ofta acum, ce vrei. Asta-i viața. Ah. Domnule. Ah. Domnule. Să la Paris, la mamă, nu-i așa? Oricum, viața ta se va schimba. Nevoastră! Nevoastră! Eh, Uite! Uite o mie de france! No. Nu mai atât a? și l-ai lăsat să plece. Cum adică, Hai! Da. Hai! dreptat? Hai! Hai! Hai! ia uite, Hai! Hai! de Hai! Mi a mi-a fost Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Sunt un dobidoc și că unul de la mare îl puteam să-i 15.000 de franci. Mă fac, dar lasă! Lasă că la eu, ha îl ajung eu! Acestea secrete de bogătașilor ăștia sunt ca un burete plic plin cu aur! Trebuie numai să știi să-l la momentul! ha la ha dacă ca să ha și ha Da! V-am să o ia. Adică, nu, nu, nu, nu, nu. mă întorc, ca până mă întorc. până stai sa duceci unde ar fi. Ar fi a, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, nu! Domnule! Domnule! uite, domnule, domnule, uite, uite, nu știu cum te uite, uite, uite, uite, uite, uite, Poftiți înapoi cei 1500 de francei dumneavoastră. Ăștia. Poftiți. Ce înseamnă asta, domnule, că n Domnule, asta înseamnă că eu o iau pe cozet înapoi. Nu asta nu, nu vreau! Nu vreau! Nu, nu am doar plahan! Nu, nu cozet, cozet, nu. cozet! L lasă mă Lasă-vă, -lasă domnule! Nu, nu Lasă-mă! O luați înapoi pe cozet? Da, da, domnule, o iau. Nu cred, O ba nu, da! Vei. O iau! Nu, nu cred. Ba da! Ce am să vă spun și de ce? M-am răzgândit! Domnule, eu nu am dreptul să vă dau. Vedeți, eu sunt un om cinstit. Hmm. Fetița asta lui mea. Ia am nu? Hmm. Și Michael să ne-a credințat-o, prin urmare, nu. Așa că nu, nu pot da decât. tot Michael să. Ase. eu știu, jeu, o să-mi spuneți că, bine, dar s-a murit. Păi, dacă a murit, domnule, atunci eu nu, nu pot să dau fetița decât acelui care mi-ar aduce o adeverință semnată de Michael să, în care să, să spună clară. Că eu trebuie să dau fetița acelei persoane. E repede! Bine, domnule, e limpede. Așa. Ia stai, stai să văd aici. În buzunar. În buzunar. bani, se caută de bani. Cu-aș te i fi tu să ne lași. Să pleci, să pleci cu domnul Da, da, da, domnule tenardie, aveți dreptate. Păi am Ia citiți. Ce? Cite-ți, uh, da, cute ți cite da. Montrâi mm. uh, sur Mer, 25 dou martie 1823. Uh, domnule Tenardier, da, o veți da pe cozet aducătorului acestei scrisori, uh -huh. Vi se vor plăti micile cheltuieli. Cu toată stima. Fantin? Cunoașteți această semnătură? Da. E aceea semnătură de pe hârtie dată de Fantin când v-a lăsat fetița? Da. O recunoașteți? Da, da. Da, Fantin, da. Puteți păstra această hârtie pentru descărcarea dumneavoastră. Da, domnule, domnule, sigur, n-am ce face. Așa e. Sunteți aducătorul acestei scrisori, dar da, temul să îmi plătiți toate micile cheltuieli. Scrie clar aici. Așa, nu, nu, fai scrie. Nu? Și îmi datorează, vă Domnul! Domnule Tenardie! Destul? În ianuarie, mama fetiții socotea că vă datorează 120 de franci. i a trimis în februarie o socoteală de 500 de franci. Păi... Ați primit 300 de franci, dar sfârșitul lui februarie și... Gata, domnule, gata, gata. Gata, domnule, mm. al cărui nume nu am o să-l cunosc. Ce mai turavura? Sau îl iau pe cozet, sau să-mi dai trei de faci. asta ce? Nu mai avem ce vorbi, domnule Tenardie. Da, Domnule, Hai, cozet. Domnule, domnule, domnule, domnule, spune măcar cum te cheamă, domnule. Care numele dubitare? Numele meu e Jean Valjean. Că am văzut cu de mine. Dacă aveam pușca, am să plec la vânătoare fără pușcă. Dar nu-l las, nu-l las. Ateam adică după el. du unde poposește? La ce ușă bate? Și pe urmă, da, da unde Unde-o unde fi? Eu uite, doamne, a dispărut. Nu-i nu nicăieri. Parcă, parcă ai intrat-o Și pădurea asta... Cum să mai tău de el? Hei! Hei! Hei! Domnule! Domnule! Ciocăria! Ciocăria! Băbușa mea! Draga mea prietenă! Nu vrei să cânti ceva? A început să ningă! Ce fulgi mare să și îngerii Ați ascultat. Cosette. Dramatizare radiofonică de Titel Constantinescu după romanul Mizerabili de Victor Hugo. Traducere de Lucia Demetrius și Tudor Măinescu. Distribuția a fost următoarea. Cozet. Alexandrina Halic. Fantine Janin Stavrake. păpușa, Daniela Nencov. Primarul Madlen, Constantin Dinulescu. Tenardier, Cornel Vulpe, Madame Tenardier, Silvia Năstase, doctorul Ion Pavlescu, sora Cristina Deleanu. În alte roluri, Marina Maican, Anne Marie Ziegler, Ion Punea, Nicolae Stângaciu, Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Iuliana Grumeza. Regia de studio, Mihai Barta. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Regia artistică, Titel Constantinescu.